В горах над Дністром перестило їх чималеньке військо Горпал глянув довкола і збагнув Сутички не уникнути Гей, браття, сказав стримано старший лицар Дарма старалися ми дістатися рідної землі тихцем Що станемо діяти? Нас двадцятеро, мовив лицар Славобор Їх же я виджу близько сотні Та ще гляньте позаду шлях відрізано там теж з тридцятеро воїв. Нам не пройти. Яка рада? Спробуємо обійти ворожу лаву праворуч. По грунті. Коні зірвуться, озвався хтось із старших воїв. Та й хіба, гоже нам наведу чуженецьких дружинників повертати в кущі? Вояцьке слово кивнув Горипал, скупо сміхнувшись. А від тої мови затримтіло серце в диводарових грудях, бо він збагнув, буде бій. Тайно див, хіба даремно на прощання пуття, і мертвий орел краще, ніж живий шакал. Він сказав ще й інше, додав Славобор, присуваючи ближче до коліна сагайдак з бойовими стрілами. Він сказав, що й найгостріший меч ламається. Крицевий меч... Згодився Грипал, уважно спостерігаючи за своїм вихованцем Деводаром. Чи здригнеться, чи зблідне перед першим своїм боєм. Зате хіба щербиться меч мужності? Та йде взяти часу для вибору, браття мої бойові? Ворог наближається, і марно чекати пощади від нього. Пам'ятайте ж іще одне слово приславного дива. І живих ще нема, і мертві живуть». Гей, лицарі! За мною! Заїржали коні, грізна луна покотилася в ущелинах, войни помчали навстріч славі смерті своїй. Люто засичали стріли, пущені на скаку воями в купу ворогів, почулися крики злобне ревище, хмарою стріл осипали напасники лицарів, щитами затулялись від того смертоносного граду братчики, а коли врізалися між лави супротивників, то вихопили широкі двосічні мечі. Страшна була січа. Кривавий туман котився перед очима деводара, Стихія герцю несла його на громохкі лютій хвилі. Мішанина ошалілих облич, розгарячених коней, блискучих клинків спліталися в яру пісню жорстокого бою. І він забув про втому, летів поруч свого наставника Горипала, прокладав для нього шлях. Поміж купою ворогів хотів оберегти від злої рокованості. Старший лицар бачив те звитяжне завзяття юнака, і втіхою горіли його очі, проте інколи він суворо гукав до нього, зауваживши, як хлопець безстямно кидається в найгустішу лаву. «Гей, синку, бережися!» Бережися, коханий, деводаре, утративши п'ятьох лицарів, проскочили братчики ворожий заслін. і сховали б їх високі гори, густі хащі та приготували напасники завчасну пастку для мандрівних воїв, перегородили стежку віковими ялицями, зупинили лицарі з морених коней, перезирнулися. На узгір'ях, обадич долини, Стояли озброєні дружинники. На тім боці завалу люктори реготали спішені вої. А позаду, понад потоком, називався основний загін переслідувачів. Настала пора, браття, спокійно звався Горипав, Приєднатися нам до вічно сущої дружини Ярдива. Згадаймо ж останній заповідь старого ведона Запали серце і повернись до Ярдива. Він обняв Диводара, погладив шорсткою долоною закривавлену щоку хлопця. «Жаль, синку, що мало поживти на світі!» «Дарма жаліти батьку!» – ясно всміхнувся Деводар. «Скільки б ніч не наставала, а соняшний яр див знову встає над світом!» «Та й серед ночі сяють зірки!» «Гарно одвіти, синку!» – похвалили старі лицарі. «Віднині вихованець і чура горипала наш бойовий брат».